Тарас Антипович «Мізерія» – роман Видавництво Нора Друк Київ, 2007 рік Читає Ольга Лях «Мізерія» – це несподіване балансування на межі поезії і непристойності, іронії і трагізму. Тут майже мультиплікаційні імена героїв, девакуаті сюжетні виверти, Однак людські нерви, мізки і сперма справжні. Тарас Антипович створив неповторну метафоричну реальність, крізь яку наша дійсність проступає тонким пунктиром для широкого загалу читачів. Від автора спочатку було слово мізерія. Воно довго крутилося в голові аж поки я не віднайшов всю решту слів, які треба було написати нижче. Загалом їх у цій повісті небагато, понад 28 тисяч. Я знаю, що мізерією називається салат на основі огірків, помідорів і домашнього сиру, але мені йдеться про інше значення слова, пов'язане з убогістю та мініатюрністю. Причому це значення для мене – позитивно забарвлене. Можливо, пишучи, я намагався зафіксувати метафори нашого майбутнього, так, як я їх відчуваю. Утім, це майбутнє починається вже сьогодні. У ньому інформаційна токсикація шкідливіша за екологічне забруднення. У ньому тіло остаточно перемогло дух. І усе, що людина може вчинити путнього, то звузити свій життєво-інформаційний простір до мінімуму. Відсікти усе зайве. Тобто прийти до мізерії як нового початку. Частина перша. Місто. На площі пан Перс Сапрунський затримався біля рудоголового злидаря. Ще міцний, але вже занедбаний чолов'яга, тримав на грудях табличку з абсолютно божевільним оголошенням. Він пропонував себе як запліднювача. Прунський виношував симпатію до цих персонажів суспільного дна. Він помічав у них непритлумлену інстинктивність, котра була в його розумінні синонімом свободи. Будучи служакою інформаційного комбінату, Прунський заздрив цій неприкаянності маргіналів. Вони, принаймні, господарі свого часу. А цей рудоголовий, неоціненний екземпляр – це ж треба так зневажати правила етики. Людина сотворила нестерпний світ із садистичним робочим режимом, відібрала у себе час – змусила себе стати функцією, вигадала собі купу ускладнень. І все для чого, щоб такі от як цей тип легко уникали загальних повинностей, формулював Прунський. Його захоплення цим виродком цивілізації зростало дедалі більше. Прунському імпонувала така самодемонстрація, Таке яскраве самооприлюднення. В принципі, кожен чоловік підсвідомо прагне засіяти своїм сіменем півсвіту, запустити його у тисячу жінок, наплодити тисячу байстряд, і щоб всі були на нього схожі. А потім угадувати своїх дітей у випадкових перехожих, офіціантках, футболістах, вичних хуліганах, які по-синівськи натовчуть тобі пику. Але цей дурень не приховує своєї мрії, виказує її з дитячою безпосередністю. Хто він? Епатажний шиз чи щирий мудак?»